<S à la sede> Mi smo vojska Allahova za islam se bolimo Dati život za dat svobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova borimo, da život, za slobodu nikog se ne bojimo mi smo vojska Allahova za Islam se borimo da ti život za slobodu nikog se ne bojimo borimo se sve do zadnje smrti se ne bojimo ako treba život da ti zašehade sloginuti ako treba život da ti zašehade sloginuti smrti se ne bojimo Zdrav šeha de spog inuti, ako treba ži Zdrav šeha de spog inuti, pati Tina mi učimo, nje sku mo tražimo. Mi smo volka Allahova za i sam se borimo, da ti živo, za svodu nikop se ne boimo. Mi smo volka Allahova za i sam se borimo, da ti slobod da svodu nikop se ne boimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne boimo va na ti zašehale spouti ako treba na ti zašehale po ti se ne bomo ako treba na ti zašehale po ako treba na ti zašehale ponutma ti se ne bojimo. Allahova za islam se borimo, da ti živo, da slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti živo, da slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. latiza se had foiuti Ako tre vazi la tiza și a foriuti să nevoimo Ako treba va latiza și ale foiuti A pot tre vazi latiza Mi ćemo se obraniti od dušmana tvoje dan, volimo se vodno naša domovina jedina, mi ćemo se obraniti od dušmana tvoje dan, mi grabba, volimo. Allahu holi bo, vrismo frasta, holi bo, on je snago holi bo, nedimo da dušmane, uzdiknimo, Allahu ekber, nedimo da dušmane, uzdiknimo, Allahu ekber,